Мама на якийсь час замислилася, а потім розповіла мені цю історію. Коли вона була малою, дідусь та бабуся брали її з собою на море до Геніческа. Але це не таке море, як тепер із санаторіями і захисними кремами, а море, на узбережжі якого всі жили в наметах і вміли по-справжньому насолоджуватися життя. Прокидатися в досвіта і бачити, як сонце визирає з води, ловити креветок, варити їх, а потім лузати, мов насіння. Обдирати одне одному згорілу шкіру з плечей, днями гупати м'яч на піску, вечорами смажити хліб біля вогнища, обманати медуз у морі і все такого штибу. Але найбільше мама чекала на чоловіка з мавпочкою, який ходив пляжем і пропонував зробити фото на згадку. Для багатьох це стало звичаєм і для них також. Мавпочку звали Яна, вона була дуже лагідна і залюбки стрибала мамі на плече. Кілька разів дядько дозволяв мамі погладити її та чимось погодувати. Можна навіть сказати, що мама і Яна стали справжніми друзями. Мавпочка впізнавала маму, не втікала від неї, а охоче брала з її рук різні смаколики, дозволяла себе погладити. І з року в рік вони робили спільне фото. Бабуся навіть окремий альбом для цього завела. На всіх чорно-білих фотографіях вона, струнка та серйозна, тримала маму за руку. Поруч на піску сидів атлетичний дідусь, спрямувавши пильний погляд на камеру – а на маминому плечі сиділа завжди усміхнена Яна. Ці фото стали символом маминого дитинства. Бабуся вплітала їй банти в волосся та вела за руку до школи. Мама закінчувала чверті з п'ятірками, вдягалася у тепліший одяг, малювала Яну на останній сторінці чернетки, нудьгувала довгими зимовими вечорами, зувала зумові чоботи у відлигу, отримувала грамоти неприкінці року, баламкала останнім дзвоником на плечі старшокласника, одягала легкі літні сукні. Гралася в доньки-матері з подружками, допомагала бабусі збирати речі на море, нетерпляче тулилася носом до вікна машини, розкладалась з дідусем намет, хлюпалася в морі, лузала креветки і фотографувалася з Яною. Так з року в рік. Аж поки одного літа цей дядько не прийшов з іншою мавпочкою, як завжди, запропонувавши фото на згадку. Мама відразу зрозуміла, що це не Яна, бо вона була зовсім чужа і не хотіла брати нічого з її рук. Мама запитала «А де Яна?» Дядько на мить замислився, а тоді сказав, що Яну відвезли до Африки, і їй тепер там добре з усіма родичами та близькими. Він сказав, що останнім часом вона була дуже сумною, та взагалі місця собі не знаходила, тому він так вирішив. Через це мама відмовилася фотографуватися, як завжди, бо вважала, що так не можна. Тоді вони змінили ракурс для фото. Дідусь посадив маму на плечі, усміхнена бабуся вцілася на гарячий пісок, позаду були якісь люди. Вони стояли спиною до камери, а на їхні босі ноги набігало море. Мама не всміхалася, бо їй було сумно. Але згодом бабуся переконала маму, що я ні добре в Африці і узагалі за неї варто радіти, бо вона тепер серед своїх. Мама повірила в те, що насправді все так і було, бо бажала тваринці щастя, як і всім іншим живим істотам на світі. Я сказав: мам, це дуже хороша історія, краща за всіх, що я чув. Чесно. Мама сказала, що мені не обов'язково говорити слово чесно, коли я хочу когось похвалити, бо від цього стає тільки гірше. Тоді я сказав, «Мам, це дуже хороша історія. краще за всі, що я чув». Лист Кілька разів я чув, як мама плакала. Найчастіше вночі, але траплялося, що й надвечір, коли сутінки опускалися на місто, і на душі навіть у мене все починало скрипти та муляти. Це відчуття дуже сильно тягнуло донизу, ніби всередину підвісили важку гирю чи щось подібне. І з цим важко впоратися самостійно, хіба що ти в цьому великі і тягаєш такі предмети мало не щодня. Але я, якщо вже чесно казати, зовсім не заздрю таким людям. Може, вони і сильні, але рано чи пізно надсадять пупа і більше ніколи не зможуть зробити щось подібне. Звісно, я не зізнавався, що чув усе це. Думаю, мама не хотіла, аби я знав, яка вона засмучена та безрадісна. Вечорами я намагався веселити її, але до жартів у мене хисту було менше, ніж до гупання чи чогось такого, тому мама найчастіше куйовдала мені волосся і казала, що я дуже лагідна дитина. Мені здається, що лагідність – це дуже важлива річ у житті, особливо, коли вона стає для тебе звичаєм. Як ото в дідуся з рибою. Мені здається, лагідність – це коли ти добре ставишся до всіх людей, а особливо до тих, хто тобі не подобається. Хоча, якщо подивитися з іншого боку, чи може лагідним людям хтось не подобатися? Це все дуже складно для мого розуміння, але я колись у всьому цьому розберусь, будьте певні. Узагалі було б дуже добре, якби все це можна було втовкмачити моєму татові. Знаєте, я вважаю, він не дуже лагідний, а мав би таким бути, бо з мамою інакше не працює. І ще треба бути спостережливим, аби знати, коли можна пожартувати, а коли змовчати, коли підтримати, а коли навпаки, сказати «досить».